Első fejezet Az ellenséges hajó Megszállása óra Egyszer Nagyon-nagyon régen, egy ködös Napon, egy rettentő Hideg vidéken, hét Kicsiny viking hajó úszott Az Odin fürdőkádjaként Ismert tengeren. Odin a skandináv Mitológia főistene. Ködnyelte el a békés országot Éjszakon, hibban Szigetet nyugaton, sőt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 – Ilyen sűrű ködben a kiszemelt hajónak esélye sem lesz arra, hogy megpillantson benneteket. Hm, – De hallani azért még hallanak bennünket? – gondolt a harmadik hablaty harákoló herold. – Komoran fürkészve a ködet. Hm. – Kivéve persze, ha van olyan mázlink, hogy teljesen süket, békés halászok akadnak az utunkba.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 Bélhankos üvöltözésére a kicsi sárkány is felébredt. Kidugta az orrát hablat ingének nyakánál. – mi, mi, mi, mi történt? <sínt> – kérdezte ámosan Sárkányul. A sárkányok sárkányul beszéltek, csak hablat értette ezt a bámulatos nyelvet. – Ó, csak a szokásos... Suttogta hablaty, és megvakarta fogatlan bőrét a szarvai mögött, amit fogatlan imádott. Bélhangos ordibál, takonypóc felvág, és mindannyian itt hajózunk a hideg ködben, pedig ülhetnénk pokrócba bugyolálva a ropogva égő fahasábok előtt. Ha gondolod, valhatsz tovább, fogatlan felnevetett. Nem, <mí toys> nem, nektek, végényeknek annyi esetek -e van, mint a, a makriláknak. <yaş tới> Jelentette ki, me, me, me, me, me, majd ébreszt felfogatlant, ha, ha, ha eljön az az, az ebéd nem, nem, nem és ezzel bevackolta magát hablaty bal hóna alá, a finom melegbe, és ismét lemújta a szemét. Hablaty legjobb barátjával halvérrel utazott egy hajóban, aki még hablatynál is nyeszlettebb volt, és úgy nézett ki, mint egy asztmás és bandzsa kaszáspók. Halvér felemelte a kezét. – Értem én, hogy ők nem látnak bennünket? – próbált érvelni –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 Csak követni kell a rajt, és megtaláljátok a bárkát, aztán felmásztok a bárkára, a huligán csata kiáltást üvöltve, és miteljétek utánam! Ordított yeah! Ordította hegyesen köpőbél hangos. Ieh! Yeah! ordította vissza tíz fiú karját, lóbálva, mint az őrült, je! Yeah!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 – Házi természettudósunk! Hablac nyilván tud nekünk mesélni a cápa férgyekről! ha, ha, ha, ha. Ö, ö, Természetesen! – felelte Hablac, aki mindig örült, ha a kedvenc témájáról, a sárkányokról kérdezték. Elővett a zsebéből egy kicsi ütött-kopot fizetet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 Mi vikingek vagyunk a legkiválóbb hajóépítők, akiket az ókor csak ismert. Egy ilyen totálny nevetségessé tesz minket. <gül> Nagyon okosnak képzeled magad a Takonypóc, vágott vissza a hablagy határozottan, de, de, de, de ez a hajó gyorsabban megy, mint gondolnád? A külső nem minden!